Második fejezet. A következő teaestre estre egy hét múlva került sor. Ugyanazokkal a résztvevőkkel vettem részt rajta. Ekkor egy kinőtt zakós, vékony barna hajú fiatalember csábítottak fel a grófné lakásába. Szemüveges, okos tekintetű fickó volt. Húsz éves lehetett. Irodalom történetet hallgatott és tanárnak készült. Ösztöndíja mellett úri gyerekeket korepetált. A forgatókönyv ugyanaz volt. A grófné a múltkorinál is kedvesebb volt, sültésztával és teával kínálta a vendéget. Fatime, unott, kiségúnyos mosolya figyelte a zavarban lévő fiatalembert, aki igyekezett inkább a férfi tagok és a grófné felé fordulva társalogni, Russzóról, Volterről és Viktor Ügóról. A mérget ismét Pierre csepegtette bele a vendégteás sészéjébe, azután, miután a fiatal férfi kellőképpen feloldódott a társaságban. A hatás ezúttal sem maradt el, csak kevésbé volt elegáns. Szerencsétlen a fotelből felugorva, öklendezve próbált először kiszaladni. Pierre és Louise, Fatime vőlegénye tartották vissza és lögték le a földre. Szegénynek lerepült a szemüvege. Fatime magassarkú kopogós cipőjével rátaposott és elmorzsolta, mint a csikket szokás. Az áldozatnak könybelábadtak a szemei, ahogy felült a szőnyegen is, két kezével a hasát fogta. Csak maga elé bámult és öklendezett. Nem tudom, felfogta egyáltalán, hogy szándékosan, a kínját várva mérgezték meg. Egy ideig öklendezve rákogott, hangosan lélegzett, majd lassan eldölt. Gyomrában hatalmas fájdalmat érezhetett, mert ezután összegörnyett, majd felsőtestével a szőnyegre borulva térdelt, rövidre szabott zakójában. Mélyről jövő hangon hörgött minden lélegzetvétel közben. Eközben a jelenlévők rummalkott szintottak. A grófné kézben a kupicával, a foteljában ülve érdeklődve mosolyogva figyelte a térdelő helyzetében előre borulva, a drága perzsa szőnyeget bámuló görnyed fiatal embert. Pár perc után Fatime a lábával lassan felfordította a fiút, mint egy krumplibogarat, hogy lássák a kínlódó áldozat arcát és haláltusáját. A férfi feje vörös volt, szája habzott és apró szemei meretten bámulták az előtte lévő érdeklődők cipőit. Apró rángásokkal tátogott, Kínja sokkal tovább tartott, mint az előző héten meggyilkolt lánynak. Fatime láthatóan élvezte. Izgatott volt, és úgy örült leplezetlenül az előtte haldokló fiatalember kínjainak, mint valami gyermek az ajándéknak. Időnként cigarettájával és poharával a kezében odahajolt a kinlódó férfihez, és leplezetlen iróniával, vékonyított hangon beszélt hozzá, és mondta neki, hogy még nagyon lassú szenvedés vár rá. Mindezt olyan kéjesen és élvezettel tette, hogy az embernek borsózni kezdett a háta. A haldokló férfi nem tudni, hogy felfogta-e a történéseket. Láthatóan borzalmas fájdalmai voltak. A halál ezúttal lassan érte utol, pont úgy, ahogy azt a társaság tagjai eltervezték. Az áldozat legalább fél órán át szenvedett még minden különösebb látványos jelenet nélkül, míg végül teljesen mozdulatlanná dermett ott a szőnyegen, ugyanabban a pózban, ahogy Fatime görgette. Arcán a kín látszódott, semmibe vesző ernyet tekintetét könnyáztatta. Mikor vége volt az agóniának, Fatime először megpöckölte a férfi fülét, majd vidám kacajok közepette valami olyasmit mondott a többiek felé, hogy milyen édes pofa. Ezután kocintás és elégedett készfogások következtek. Ez az este is sikerült. Úgy gratuláltak egymásnak, mintha egy jó sikerült hangverseny muzsikusai lennének. Eljött az én időm. Elővettem a zsebemből egy üveg orosz vodkát, amit előzőleg direkt egy jeles eseményre szántam. Közkedvelt és elismert ital volt ez akkoriban. Párizsban sok orosz élt. Még a forradalom idején szöktek át ide, Cára tyuska bukásával. Ők hozták magukkal a vodka szeretetét. Minden jelenlévőnek töltöttem, kocintottunk. Nazdarovie, húzásra. Mondtam, és felhajtottuk. Fatime is felhajtotta az italt, majd fájdalmasan összehúzta a száját, szemöldökét. Erős neki. A következő kört titokban már egy másik üvegből töltöttem ki. Egy előre preparált vodkás üvegből amit szintén a ruhámból varázsoltam elő, kicserélve az előző üveggel. Fatime azonban ezúttal nem kapott. Nem kislányoknak való, mondtam vígasztaló hangordozással, ami meg is tette a hatását. A társaság tagjai hangosan felnevettek, Fatime azonban sértődötten ült le a kanapéra. Bár nem erősködött, hogy mégis kérne még az erős italból, gyűlölködő pillantást vetett rám és duzzogva gyújtott cigarettára. Lumpen, mondta rám végül. Nazdarovje, egy húzásra kiáltottam a többiek felé, és egyszerre mindenki felhajtotta a kupica tartalmát. Ezúttal nem kellett várni percekig. A következő pillanatban mindenki köhögni és öklendezni kezdett. Nem, nem volt méreg csepegtetve az italba. Az egész lötty, amit töltöttem nekik, sav volt. Égető Maró gyilkos klórsav. A klórsav veszélyesen erős oxidálószer. a szerves anyaggal érintkezve azokat szó szerint elégeti. A hatás nem maradt el. A következő pillanatban mindannyian az asztalon maradt teáscsészék után kapkodtak, és itták ki annak utolsó csepjeit, hogy enyhítsék a szétmart nyelőcsövükben érzelmet fájdalmat, ami persze nem segített. Majd kezdtek bele sok órán keresztül tartó haláltusájúba. Fatime ijetten állt fel, és kezeit a szája elétéve elsápadva nézett körül. Még mindig nem érti. Vele szemben álltam, és másfél méterről figyeltem őt. majd majdnem sírva nézett a szemembe. Mosolyogva bólintottam. Ekkor értette meg, mi történik. Míg a többiek a földön fetrengve hörögtek, Fatimét a hajánál fogva vittem át a másik szobába, és kezeivel felfelé, a grófné egyik hagyott kendőjével kötöttem ki a felső szintre vezető lépcső kovácsolt vas korlátjához. Fatime remegett és bepisilt. Dadogva könyörgött, hogy ne bántsam, pedig nem is bántottam. – Az apámnak sok pénze van! – ezt hajtogatta remegő hangon sápattan. A grófné valami ruhadarabját kötöttem be a szájába, hogy ne tudjon kiabálni, mert bár eddig nem tette, de tudtam, később biztosan szeretne majd. Ahogy bekötöttem a szájába a rongyot, persze egyből rákezdett. A szokásos hang. Ilyen hangot adnak ki az emberek kép, amikor nem tudnak kiabálni, mert bekötjük a szájukat, pontosabban, amikor körbekötjük a fejüket úgy, hogy a két állkapcsuk közé egy csuklónyi vastag ruhát feszítünk. Ezt ismétlik. Míg a bizánci költők társaságának tagjai a másik szobában vívták haláltusájukat és öklendezték fel saját nyelőcsövük véres darabjait, én, félig átlátva hozzájuk, Fatimével maradtam. Fatime, most ugye tudod, mi fog történni? <tört> Ugyanolyan nagyon lassú kínok közt fogsz meghalni, mint azok, akiket csupán élvezetből kínosztatok, és öltetek meg a félbolond barátaiddal. Csak a tied egy kicsit hosszabb lesz. Ezután hiába beszéltem hozzá, meg sem hallgatta a rákezdett folyamatos hisztériája közepette. Ez persze nem segített rajta. Álltam előtte és néztem. Meg akartam ismerni részleteiben ezt a szörnyeteget. Fatima egyszer kétségbe esettem bámult visszarám, Másszor hisztérikus rohamokkal a kikötött karjait rángatta. Sima, egyszerű, átlagos fiatal lány volt. Sötét szőke, egyenes szálú haját a kordivatja szerint dajerolt Víkony Vékony lány. Ilyesmi alkatú volt a múlt héten általuk megmérgezett diáklány is, akinek halálát Fatime olyannyira, olyan türelmetlenül várta. Nem volt sok különbség külsejükben. Fehér bőrén, Néhol apró anyajegyek látszódtak. Egy kis gyógyászati csepegtetőt vettem elő, amibe szintén klórsavat szívtam fel az üvegből. Fatime lábai kicsúsztak alolla a félelemtől. Testét a kendő tartotta, amivel karjait felkötöztem a lépcsőhöz. Zokogott és nem merte kinyitni a szemét. Elernyett lábaim ismét vizelet folydogált le sebesen, és tűnt el barna cipőjében. Megragadtam a haját és a fejét hátrahajtottam, hogy ne tudja rángatni. Rúgni próbált, de mellé állva, és haját minden egyes kocsonásnál erősebben húzva, sikerült kontrollálni meggondolatlan kilengéseit. Fatime a szájába szorított rongyot harabdálta. Ujjaimmal megfogtam a sóajkát, és kicsit kihajtva, a vékony kis csepegtető száját mögé dugva, a csepegtető végén lévő gumipumpa érintésével, Kevés klórsavat sikerült befecskendeznem az ajka mögött húzódó ínyre. Lehetett hallani a sercegű hangot, ahogy a sav füstölve marni kezdte a területet. Elengedtem a lányt, aki ekkor a fejét rángatva üvöltött és visított a szájába kötött rongyon keresztül is. A műveletet ezután többször megismételtem, keresve a szájában, hozzáférhető még épp területet. Füstölt, ahogy a bőrt és a húst elkezdte marni, és égetni a sav. Persze egy párszor fel kellett függesztenem a tevékenységet. Fatime elájult. Ilyenkor a feje lehanyatlott és elcsöndesült. A karjánál fogva lógott. Lábai alatt időközben felgyülemlet kis vizelet túlcsa A hajánál fogva emeltem fel a fejét. Vonásai kisimultak, mint aki alszik. Az ember meg sem mondaná, hogy micsoda gonoszság szorult bele e kis testbe. Nyakán ott van az a kis anyajegy, ami valószínűleg születése pillanatától ott van, és a szülei néhány éve még azt csókolgatták, miközben hajasbabát szorongatva szaladgált közöttük úri kastélyukban. Akkor még senki nem tudta, hogy egy szörnyeteg lesz belőle. Egy gonosz szörnyeteg, aki mások halálán élvezkedik, aki türelmetlenül várja, hogy egy másik ember haláltusája megkezdődjön, és kíváncsian végignézze annak agóniáját, és megfigyelje minden rezdülését, sikolyát, rángásait. Egy ilyen ember lett Fatime. Egy szörnyeteg. Mikor magához tért, újabb adagsabval kentem át a szájüregét a kintó rángatózó remegő lánynak. Többször is elájult. Nem, nem szimulált, hisz azt úgy sem bírta volna rángások nélkül, ahogy újabb és újabb részekre cseppentettem egy-egy apró adagot a gyilkos maró folyadékból, szétmaradva szájüregének elérhető részein élő húsát. Így játszottunk Fatiméval. Nagyjából két óra múlva átnéztem a másik szobába is. A grófné már halott volt. Görcsbe merevedett testtel feküdt a padlón, hanyat. Szájából habos vér szivárgott ki. Blúzán fekete színű véres darabok. Szája nyitva, mint aki utoljára kiáltani akar, de hang helyett már csak vér jött fel. Vastagon, szürkére festett műszempillákkal díszített szemhéja félig nyitva. Fekete pillái alatt vastag könycsomók csillogtak. Jobb kezének ujjai karmokat formálva maradtak, mint görcsösen szorítana egy láthatatlan ezüst golyót. Ennyi maradta mindig csinos, tekintélyes grófnéból. Pierre, a barna mellényes gyilkos festőművész még nyöszörgött. Oldalára dőlve, összegörnyedve hangosan, horkoláshoz hasonló hangot kibocsátva, szabálytalan ütemben vette a levegőt. Közben vizeletben ázott, élére vasalt nadrágja. Fatime, Louise nevű vőlegénye már nem mozgott. Arccal lefelé feküdt, Feje alatt habos vértócsa égtelenkedett. Az alattomos tekintetű költő viszont még hörgött. Magzatpózban feküdt kicsit távolabb a többiektől. Lassan, szabályosan horkolva lélegzett. Hanyat feküdt. Arca vörös volt a kintól. Vicsorítva vette a levegőt. Minden vételnél hallható volt az az örely, amit a leválló szöveddarabok okoznak a garadban. Időnként halkab, de időnként erőteljes hangon horkantott fel. Visszamentem Fatiméhez. Eszméleténél volt, de igazából már nem nagyon fogta fel, hogy mi történik vele. Szájában a savval mart sebek környéke kifehéredett, és körülötte beszűkült az elhalt szövet. Folyamatosan nyöszörgött. Se nem lát, se nem hall. Felemeltem a fejét. Szemei duzzadtak voltak a kintől, a sírástól és az erőlködéstől. Nem nézett rám. Egy kisé bántó volt, de ebben a helyzetben nem vethettem szemére. Bár megkérhettem volna rá, igazából nem tulajdonítottam jelentőséget neki. Teste időnként rángott egyet-egyet. A sav dolgozott a szájüregében, és bár egy idő után megölte az érző idegeket, lassanként újabb és újabb érintetlen területre marta át magát. Ebben a helyzetében lényegében már megváltás lenne a halál. Elővettem a tartalmazó vodkás üveget, és a fejét megtartva a szájába, illetve a benne lévő ronyra öntöttem a teljes tartalmát. A rongy füstölni kezdett, Fatime pedig újra erőre kapott. Visított, üvöltött, teste rángatózott és fejét dobálta, miközben a savval átitatott rongy elkezdte marni a szájüregét és a keletkező gőzök a légzőszerveit, a szemét és a nyálkahártyáját. Földön túli hangot adott ki magából. Utánozni sem lehet. hátrép kellett lépnem, mert a savnak a gőze is erősen maró hatású. Még durván egy fél órán keresztül tartott Fatima agóniája a kötélen lógva. Végül lehajlott, lógó fejjel dermet mozdulatlanságba. Felemeltem a fejét. Arca meggyötörve. A szájából eltűnt a rongy. A sav teljesen szétmarta a szájüregével együtt. Ajkai környékén a bőr is eltűnt. Beszürkült, fehéres színű, a saftól összefonyat húsa látszott csak. Szemei csukva. Visszaengedtem a fejet, amely mozdulatlanul, ernyetten lógott tovább előre Fatime nyakáról. Végül eloldottam a kiválóan erősnek bizonyult kendőt a kezéről, így a lány teste a földre zuhant. Tehetetlenül terült el a vizelet áztatta parkettán. A kendőt leoldoztam a lépcső korlátjáról, és aprólékosan eltörölgettem a poharakat, csészéket és minden mást, amit előzőleg megfogtam. Ezután kezet mostam. Lassan felvettem a frakkomat, a kalapomat, és a bizánci költők társaság egykori tagjait magukra hagyva, az ajtót becsukva hazaindultam. Elégedett voltam és boldog. Másnap reggel vonatra szálltam és elhagytam Párizst. Hogy ki és mikor talált rá a hat hullára, azt nem tudom. Azt sem, hogy a francia rendőrség mit hozott ki az ügyben. Kultikus, csoportos öngyilkosság, mérgezéses baleset, nem tudom. Az ő dolguk. Robert csápattam merett maga elé. Elrémítették a hallottak. Mire gondol most, Robert? Nem tudom, hogy mit is mondhatnék. Nem ilyen történetekre számított. Valahogy olyan könnyedén beszél ezeknek az embereknek a haláláról. <gül> Adja ezt, Robert! A végén még maga is elhiszi ezt a képmutatást. Más sem hal az ember, mint hogy az emberek igazságot akarnak szolgáltatni, és keveslik a bűnös hétpróbás gazemberekre kiszabott büntetéseket. Én is ugyanezt tenném vele. Rikácsolják az öreg asszonyok, ha egy állatkínzóról hallanak. Felkötném. Mondogatják az átlagos életüket élő polgárok, ha egy betörő bemegy hozzájuk és elviszi a televíziójukat, miközben már attól rosszul vannak, ha egy elgázolt macskát látnak az útszélen. Ugyan már. Egyébként a maga fejében is megszokott fordulni, hogy valakinek a halálát kívánja. Akár csak egy pillanatig is. Ne tagadja. Ezzel mindenki így van. Más kívánni és más megtenni? Ó, ebben igaza van, Robert. Más a szájhősködés, és más a tettek mezeére lépni. De akinek a fejében megfordul, csak egyszer is megfordul, hogy megkínozzon vagy megöljön valakit egy sérelem miatt, annak nincs joga semmilyen szemrehányást tennie rám, csupán azért, mert én meg is tettem. Én az vagyok, ami. Felesleges ez a képmutatás. Azok az emberek mind szörnyetegek voltak. Beteg szadisták, akik csupán kihívágyukból kifolyólag, elvek nélkül embereket gyilkoltak. Ezért tette ezt velük, bosszúból? Szó sincs róla, Robert. Semmi jókom nem volt bosszút állni rajtuk. Ezek szerint nem sajnálta azokat a szerencsétlen áldozatokat? Esetleg ön is élvezte a látványt, ahogy ezek az alakok gyilkoltak? Nem, sajnálni nem sajnáltam áldozataikat. Azonban azt még egy magamfajta sorozatgyilkos is tudja, hogy ártatlan embereket csupán a látványért orvul megölni bűnös dolog. Ráadásul gyávaság is. Bosszú azonban nem vezérelt velük szemben, hisz semmit nem jelentettek nekem az áldozataik. Azonban megvetettem ok nélküli gyilkos hajlamukért őket. Ha a halál látványának öröme vonz valakit, nem szólhatok egy szót sem érte ha azt a megfelelő alkalomattán éli ki. Annyig az ember van az utcán, annyig az emberrel hozza össze a sors az embert egy élet alatt, azonban ezek ártatlan gyerekeket vettek célba. Ez nagyon csúnya dolog volt részükről. Nagyon csúnya dolog.